Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin Allahumma ya rabbana a'inna ala اِنَّا يا رَبَّنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ يَا رَبَّنَا وَيَا غَفِيرَ الذُّنُوبِ اغْفِرِ الذُّنُوبَ وَيَا مُقَرِّجَ الْكُرُوبِ فَرِّجِ الْكُرُوبَ وَيَا سَاتِرَ الْعُيُوبِ اسْتُرِ الْعُيُوبَ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ بِبَرَكَةِ الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ أَبْشِرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَزْمُرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ ارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا Al-shahadata indal maut Wal-jannata ba'dal maut Amma ba'du Para Pecinta-pecinta kemuliaan Hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Untuk beritikaf di malam Ramadan Di sepuluh akhir bulan Ramadan Yang kami cintai Yang kami muliakan Sungguh Layak dan pantas untuk dimuliakan Hamba yang rindu kemuliaan Semoga Seperti lahir kita telah hadir Di tempat yang mulia ini Batin kita pun menikmati Dan hadir di tempat mulia ini Dan semoga Allah Menjadikan kita semua ahli istiqomah. Baik, mari kita lanjutkan Tafakur kita Dan semoga Ini bukan Ramadan terakhir untuk kita Semoga Allah mempertemukan kita Ramadan yang akan datang, memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan memohonlah terus kepada Allah semoga di bulan di luar bulan Ramadan kita pun masih bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita latih, kita biasakan untuk diri kita di sepanjang bulan Ramadan khususnya di sepuluh akhir bulan Ramadan. Upayakan untuk bisa bangun malam biarpun hanya dengan beberapa rokaat. Paling tidak melakukan sholat tahajud, kemudian sholat hajat dan istiqoroh, kemudian ditutup dengan witir, Paling sedikit. Kalaupun ingin meringkas lagi, bisa saja dikabung antara sholat tahajud, sholat hajat dan sholat istiqoroh. Jangan lupa biasakan hanya beberapa menit istiqomah. Yang penting istiqomah bukan banyaknya ibadah, kemudian setelah itu tidak dilakukan lagi. Istiqomah dan istiqomah itu membuahkan hikmah yang sangat besar faedah yang sangat besar dan hingga akan diberi oleh Allah satu yang luar biasa yaitu khusnul khotimah jadi kita hendaknya beristiqomah nanti setelah ini kita harus terus biasa berusaha untuk bisa bangun malam biarpun hanya beberapa menit saja beberapa menit saja dan sambungkan Bangun kita di malam hari dengan apa yang kita lakukan Di saat-saat seperti ini Menghidupkan renungan-renungan kita Tafakur-tafakur kita Mulai dari kesombongan harus kita pangkas dari diri kita Kemudian hasad Kemudian rakus, ria Kemudian tiafah Agar kita punya cemburu kepada keluarga, anak-anak kita Kita perhatikan Semuanya yang pernah kami hadirkan di sini, Ayo kita ingat terus Menjadi bahan renungan setiap saat Dan perlu terus diulang-ulang Terus diulang-ulang Terus diulang-ulang dan mungkin ada yang ingin mengulang kembali semuanya ini bisa didapatkan nanti di, di majlis Al-Bahjah Al untuk membantu kita untuk mengulang kembali renungan-renungan. Sebab kata Imam Wazali hati itu tidak beda seperti bunga. Kalau tidak disiram tiga hari saja bunga itu akan layu maka hati pun begitu akan mati jika tidak mendapatkan siraman. Dan mohon nanti dilanjutkan kita dengan mengistikomai majlis-majlis. Setelah malam ini nanti masih ada majlis setelah lebaran nanti majlis malam Selasa di tempat ini juga kebetulan yang dikaji adalah kitab untuk membersihkan hati, kitab untuk member, membersihkan jiwa kita, yaitu kitab akhlak, kitab adab, kitab baca hikmahnya Ibn Alqa'il asarkan dari di majlis ini yang sudah hampir hikmah yang kedua ratusan kurang lebihnya. Kemudian di majlis Albahjah termasuk besok pagi ada setiap Ahad pagi sama Sabtu pagi Ahad pagi dimulai jam tujuh, kalau di luar Ramadan setengah tujuh dan beri kami sampaikan ini semua untuk membantu agar kita bisa istikamah. Adapun yang biasa dengan media, ada radio yang bisa didengarkan yang di Cirebon, Kuningan, Lima Jalangka. Bisa mengikuti radio yang dipancarkan dari lembaga pendidikan. Di situ ada tausiah-tausiah yang bisa terus mengingatkan kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Kemarin yang terakhir kita bahas tentang pencintaan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa dan untuk menjaga kecintaan itu pun dikembalikan kepada renungan sebelumnya. Agar kita bisa tetap saling mencintai, hilangkan kedengkian. Dengan hilangnya kedengkian akan subur makna kecintaan. Maka hindarilah majlis kita itu, majlis yang menjadikan kita saling bermusuhan. Awas dan awas. Jangan sampai anda duduk di majlis yang di situ diajak membicarakan kejelekan orang lain. Karena itu majlis yang mengajak mengotori hati kita. Majlis digunakan untuk menggunjing Awas, hati-hati ya, Ini pernah diisyaratkan Imam Ghazali Menggunjing ini kadang tidak dirasakan oleh seorang hamba Bahkan mungkin setelah berzikir, Mungkin setelah kita melakukan yang demikian ini Dan itu yang menghancurkan makna kecintaan itu Bahkan dikatakan Yang namanya menggunjing itu apa? Dikatakan Fakihatul fuqohai Kata Imam Ghazali Fakihat itu buah-buahan, kalau kita habis makan Enaknya makan apa? Makan buah. camilannya adalah buah. itu Kelengkapan. Biasanya majlis mulia itu ternyata dilengkapi dengan gunjingan. Menggibah. Oh, ini setan yang menggoda. Agar amal kita yang kita lakukan itu habis. Maka jangan berkumpul satu majlis. Biarpun majlis semacam ini, kalau ternyata setelah itu ada gunjingannya, Awas, hati-hati. Tinggalkan semuanya. Karena menggunjing itu menghabiskan pahala kita. Jangan ngomongin kejelekan orang, membicarakan ketidakbaikan seseorang. Itu akan menghabiskan pahala dan itu tanda bahasanya kita tidak punya hati yang saling mencintai. Dan sesungguhnya di dalam hati kita ada kedengkian, ada kebencian dan bermacam-macam dosa-dosa batin yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan memasuki hari lebaran. Umumnya orang saling kunjung-mengunjungi. Awas, kita juga jangan sampai kita masuk dalam rutin yang tidak kita sadari. Perilaku yang tidak disadari Subhanallah, masyarakat kita ini luar biasa Kalau sudah namanya lebaran itu yang namanya arus mudik Mungkin paling besar di seluruh dunia Apa yang mereka cari? Ada yang mereka cari, yang mereka cari adalah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Mereka ingin memadu kasih Ingin menumbuhkan kecintaan, ingin mencari cinta sebetulnya Ingin mencari keindahan dengan sanak, kerabat dan saudara-saudaranya akan tapi ternyata tidak semuanya yang mencari keindahan itu menemukannya. Kenapa Mereka salah cara mencarinya dan mencarinya tidak di tempatnya. Ketahuilah bahwa kata mahabbah saling mencintai itu adalah buah daripada silaturahmi. Jadi silaturahmi punya tujuan untuk saling mencintai itu. Jadi kita perlu bersilaturahmi. Akan tapi ketahuilah silaturahmi itu ada dua. Ada silaturahmi jasad, ada silaturahmi batin. Dan silaturahmi jasad tidak ada gunanya, tidak ada nilainya jika tidak diberi dengan silaturahmi batin. Orang bisa saja bertemu di lebaran nanti, reuni keluarga besar Pak Haji siapa. Bisa bertemu, makan-makan enak, akan tapi ternyata hatinya busuk dengan kedengkian, saring melirik. Mungkin menggunjing saudaranya yang pakai gelang kebanyakan atau mungkin sudah mulai cemberut melihat saudaranya juga ada yang beli mobil bagus. Ini padahal di majelis yang katanya majelis silaturahmi reuni keluarga. Karena hatinya belum ditata, sehingga biarpun majelisnya majelis silaturahmi ternyata yang subur di situ justru kedengkian. Karena silaturahminya silaturahmi jasad. Dan mungkin juga kita akan kunjung kepada saudara dan tetangga ternyata setelah pulang kita justru malah mendapatkan bahan gunjingan baru karena kita datang ke sana bukan dengan niat yang baik. Agar indul jangan sampai kita tertipu kunjungan kita saling memberi hadiah bertahun-tahun berbulan berber ber, ber, rutin per tahun kita menyebar hadiah ke sana kemari akan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa kerana apa itu hanya silaturahmi jasad kita perlu silaturahmi batin jadi yang harus kita hadirkan silaturahmi batin sebelum silaturahmi jasad. Nah, ambil nawaitullah no, nabi, nabi saw. Dan merubahkan kalau ucapan Nabi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyu. Nabi pernah bersabda. Tahadu tahabu. Dalam riwayat lain. Tazawaru tahabu. Salinglah kau kunjung. Boleh. Kunjung mengunjungi dengan saudara, seanak, kerabat dan seterusnya teman. Saling mengunjungi. Tapi yang dicari bukan kunjungannya. Kalau kunjungan bisa basa-basi, Mungkin seorang bapak nasihati anaknya. Nak cepat kamu ke rumah waksana. Malu. Takut didauluhi. Gak enak. Kalau tidak ke sana. Cuma urusannya enggak enak dengan manusia. Takut didahului. Atau sudah dikirim hadiah kita belum ke sana. Lihat. Mana silaturahmi yang sesungguhnya di sini. Dan alangkah banyaknya silaturahmi palsu kita itu. Basah-basi antara manusia. Karena kita dikunjungi, kita ngunjungi. Karena enggak enak, karena enggak enak. Bukan itu yang dicari. Sebab ada tujuannya. Tazawarubtaha abu. Salinglah engkau kunjung mengunjungi, agar muncul makna saling mencintai. Itu yang dicari. Bahkan dalam riwayat hadu tahabu, salinglah engkau memberikan hadiah. Tujuannya apa? Agar kita muncul makna saling mencintai di dalam hati kita. Jadi yang dicari adalah cinta itu. Maka langsung saja tutup kain rumus. Sekarang renungan kita malam ini terakhir untuk Ramadan, sebelum akhir Ramadan Kita ingin membahas yang lainnya. Kita lanjutkan renungan yang semalam. Bahwa Bagaimana silaturahmi yang sesungguhnya bukan silaturahmi batin, silaturahmi batin bisa basa-basi ingat, bisa keluar dari pertemuan justru tambah kunjingan baru kita lihat hm, kalungnya, oh bajunya, oh mobilnya, ah, oh, oh, oh. masya Allah. Akan tapi yang perlu adalah saat itu kita silaturahmi batin. Bagaimana silaturahmi batin? Pastikan kita sudah punya renungan selama 9 hari ini. Pastikan sebelum kita berkunjung dengan jasad kita. Sebelum berkunjung dengan jasad kita, pastikan di malam hari kita sudah berkunjung dengan hati kita. Dan jangan lakukan kunjungan jasad kalau hati kita belum bisa berkunjung. Bagaimana kunjungan dengan hati kita? Biasakan di malam harinya kita mendoakan saudara yang akan kita kunjungi. Dan ini makna yang luar biasa besar. Dan ini yang sering dilupakan oleh jago-jago ziarah. Ketahuilah di malam hari mungkin kita merencanakan kita bicara dengan istri, dengan anak-anak. Besok ke rumah paman, bibik dan seterusnya. Hadirkan, ambil laku air wuduk, solat dua rakaat, solat hajat, mendoakan Ya Allah, aku besok ke rumah bibikku Ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan Ya Allah, doakan anak-anaknya Ya Allah. Kalau mungkin selama ini ada permusuhan dengan dengannya Ya Allah, jadikan kami saling mencintai terus memohon kepada Allah doa. Doa itu silaturahmi batin yang sesungguhnya. Biarpun kita tidak bisa silaturahmi jasad, tapi kalau doa dipanjatkan itu sudah silaturahmi batin. Yang sering kita tidak semacam itu. Kita datang sering bahasa-bahasa toh. Yaitu gak enak dengan paman. Gak enak dengan saudara. Gak enak, gak enak, gak enak. Urusannya bukan Allah lagi. Maka pastikan. Jangan anda berkunjung kepada saudara. Jangan anda mudik. Kecuali anda sudah berdoa. Sepanjang waktu. Allah. Ini makna. Ini makna yang luar biasa. Silaturahmi batin. Lakukan permohonan doa. Kalau setelah itu yang kedua apa? Iman. Mungkin kita mengirim hadiah. Kalau kita punya rezeki. Atau kita datang kepadaNya jika ada kesempatan. Tapi yang paling pertama dan utama adalah memohon, mendoakan dan inilah makna kecintaan yang dibangun di dalam hati. Jangan ditinggalkan ini. Jangan kita tertipu dengan model ziarah, mudik dan sebagainya. akan Tapi kita lupa bahasanya. Sesungguhnya silaturahmi yang sesungguhnya adalah silaturahmi batin. Biarpun orang tidak bertemu secara jasad, tapi kalau sudah kita saling menjatkan doa kepada orang yang pernah kita kenal kemudian kita pernah punya masalah dengannya atau kita pernah punya urusan dengannya panjatkan dengan doa-doa kemuliaan di malam itu atau di saat sebelum kita datang dan pastikan jangan memasuki rumahnya kecuali kita sudah berani mendoakannya di malam hari atau tidak harus di malam hari mungkin pagi itu kita membaca fatihah membaca doa ya Allah, aku akan ke rumah saudaraku ini Allah, jadikan berikan kebadannya segala kebaikan ya Allah anak-anaknya ya Allah, dan jangan sampai kami melihat sesuatu yang kami tidak senang ya Allah sebab kadang hati busuk Sambil datang ke rumahnya, pengen cari tahu ada apa ya di sana. Bosok dia, kelihatannya silaturahmi, tapi dia menuju neraka jahanam, bukan menuju kemuliaan. Jadi ini yang harus kami hadirkan, silaturahmi batin, hati-hati-hati mendoakan, hati mendoakan Allah indah. Kalau semua menjalankan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indah. Jadi kita kunjungan bukan basa-basi, bukan karena tidak enak dengan manusia, akan tapi karena kita ingin mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mungkin. Kemudian malam ini kita akan semakin menekankan di hati kita tentang apa yang sudah kita dengar beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu. Ada hati yang keras. Ada orang yang mendengarkan nasihat tidak pernah sadar-sadar. Semoga ini bukan tergolong kita. Akan tapi ingat, Al-Imam Al-Haddad R.A. pernah mengingatkan, seorang alim besar, beliau ahli tarbiah, jika engkau menemukan seseorang, jika diberi nasihat dia tidak bisa faham, diberi tausiah tidak bisa mengerti, maka ketahilah nasihat yang paling tepat baginya adalah ingatkan kematian. Agar kita benar-benar bisa menjauh dari kesombongan yang selama ini kita sebutkan, ingatkan kematian. Bagaimana jika seseorang sudah mati, mengangkat suara yang biasanya lantang, main perintah, marah sana sini pun tidak bisa lagi. Yang biasa sifatnya adik-adik, kong adik, kong adik, no ha, mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia punya jabatan, mentang-mentang dia punya kekuatan, Sudah tidak ada lagi, dia menggeluntung membujur di ruang tengah, sombong tidak ada, lihat, kalau ada seseorang punya kedengkian ingatkan kematian, jika kau bawa kedengkianmu menuju kematian kau akan sengsara sepanjang waktu. Keragusanmu lihat, rencanamu, keinginanmu untuk memiliki perusahaan yang keberapa, jabatan tingkat yang keberapa lagi, ternyata belum kau capai, kau sudah mati sadari mana ini ingatkan kematian dia. bahawa mengingat kematian adalah obat yang luar biasa bahkan ini adalah orang cerdas kalau orang mengingat kematian adalah orang yang sangat cerdas sampai ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad ayun nasi akyas siapakah orang yang paling cerdas Nabi menjawab Nabi SAW menjawab aksaruhum lil mauti zikrah Orang yang selalu memikirkan kematian. Bukan kematiannya orang, kematian dirinya sendiri. Maka kita perlu memikirkan kematian kita agar kita bersiap-siap menuju kematian nanti. Sehingga kita akan berbekal dengan amal. Dan sungguh kalau orang mengingat kematian, hidupnya akan indah. Bukan cemberut, kalau cemberut itu orang melihat orang mati. Akan Tapi kalau orang mengingat kematian dirinya, maka lihat dia akan semakin indah semakin indah hubungan dengan sesama karena dia mengerti kalau aku dolim kepada istriku aku akan sengsara di alam barzah kalau aku tidak baik dengan saudaraku aku akan sengsara di alam barzah kalau aku hidupnya akan semakin indah jadi perlu kita hidupkan hati kita dengan mengingat kematian siapapun bakal mati siapapun bakal mati siapa yang tidak bakal mati Jadi kematian itu adalah tidak diketahui kapan datangnya akan tapi betul dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ada sesuatu yang sebetulnya sangat diyakini Cuman seperti sesuatu yang sangat diragukan. Sesuatu yang sebetulnya sangat diyakini tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan. Yaitu kematian. Bagaimana kisahnya? Kalau orang ditanya kamu bakal mati tidak? Pasti dia ngomong bakal mati. Lihat kalau berjalan hati-hati. Lihat mobilnya saja sekarang mobil semakin bagus, semakin ada. Terus kalau tabrakan nanti ada apa-apa pengaman keamanan, pakai helm segala macam. Itu sebenarnya menunjukkan bahasanya takut mati. Atau yakin kematian itu ada. Jadi orang kalau ditanya pasti kamu mati tidak ngomong. Pasti mati. Cuman kenapa perilaku manusia itu seperti orang yang tidak bakal mati. itu? Kalau ditanya kematian bakal tiba. Dia ngomong kematian akan tiba. Ditanya kapan waktunya? Nggak tahu. Mungkin besok. Dia ngomong mungkin besok. Mungkin nanti. Mungkin nanti. Ngerti dia ngomong. Jelas dia sadar. Akan tapi ternyata perilaku manusia itu seperti orang yang tidak akan mati. Seperti orang yang tidak percaya bahasanya ada alam barzah, seperti yang tidak percaya bahasanya ada akhirat sehingga apa perbuatannya macam-macam keharuan dilakukan. Maka perlu kita menghidupkan hati kita dengan kematian. Alkaysuman danan nafsahu ameli mak maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu menjaga hawa nafsunya dikekang untuk tidak diumbar. Kemudian apa? Setelah itu apa? Berusaha punya amal baik untuk kehidupan setelah mati ini. Dan katailah Mari kita berjalan menuju kematian kita. Dengan kebaikan-kebaikan. Dan sampai pada waktunya nanti kita akan menemukan satu keindahan. Kalau kita adalah aliman. Kematian akan tiba. Semuanya lihat. Kalau sudah mati, lihat. Menggeluntung di ruang tengah. Pakai mandi pun kita harus dimandikan orang. Jangan lihat matinya orang lain. Maka disunahkan kita itu menghadirkan kematian kita. Lihat. Kematian kita ini yang berbicara. Ini lihat beberapa tahun yang akan datang. Sudah tidak bisa berbicara. Ini yang ngomong sudah tidak bisa lagi. lihat. Dikerumuni orang dimandikan, dikafani, disolati Allah dan akan dibawa ke mana? kita harus sadar makna ini dan semua akan merasakan lihat uang yang kita tumpuk itu pun akan kita tinggalkan uang yang kita tumpuk akan kita tinggalkan dan semua akan kita bawa solat akan kita bawa amal baik akan kita bawa begitu sebagainya orang yang di dalam hati yang ada kesombongan, kedenggian, tamaraku semua akan ditemukan juga di alam barzah kita akan meninggalkan ini semuanya. lihat. Anak, istri, keluarga semuanya. Lihat. Pangkat pun kita tinggalkan. Dan sadari makna ini. Kalau orang mengingat kematian, lihat hidupnya akan semakin indah. Dia berhati-hati dalam bekerja mencari uang. Dia akan berkata, mumpung aku sudah cari uang, aku ingin cari uang tapi yang selamat. Saya ingin menjadi kaya-kaya ahli surga. Dia akan faham ini. Saya punya jabatan, jabatanku akan aku gunakan untuk setelah kematian. Aku tidak ingin menggunakan jabatanku hanya untuk dunia saja. Dia Biasa rendah sedia. Maka betul Al-Qaisu orang cerdas itu adalah orang yang berbuat hari ini untuk setelah kematian. Allah. Kita semua bakal mati. Nah bakal mati. Kalau sudah mati ini. Dua hari membengkak. besok Mana kesombongannya dulu? Ada. Semuanya jangan mikirkan kematian orang lain. Mikir kematian diri sendiri. Sehingga sampai disunnahkan kalau kita hendak tidur mengambil air wudhu. Setelah itu kita tidur seperti tidurnya orang yang meninggal dunia. Menghadap ke Qiblat. Dengan baca dikir kepada Allah Subhanahu SWT sampai tertidur. Karena di saat tertidur itu mungkin Allah membangunkan kita lagi. Dan mungkin juga Allah tidak membangunkan kita lagi. Sebab yang namanya tidur itu akhul maut seperti orang mati. Orang tidur seperti orang mati. Digunjing tidak sadar. Di Allah dicuri barangnya pun tidak tahu. Ini orang tidur seperti orang mati. Kalau Allah berkasih sayang kepada kita, dikembalikan roh kita. Kalau Allah berkasih sayang sebagai ahli iman. Ingin segera dimasukkan surga akan diambil. Lihat kalau sudah orang tidur. Sadari makna ini. Maka jangan sampai ada di antara kita tertidur dalam keadaan mendengar sesuatu yang tidak baik. Lihat. Tertidur di telinganya sesuatu yang yang tidak baik. Atau mungkin tertidur saat menyaksikan yang tidak baik. Oh. Kita ingin tertidur dalam keadaan kita mengucapkan la ilah Allah. Membaca zikir kepada Allah sampai dikatakan jika ada orang tertidur dengan berzikir kepada Allah lalu dia tidur ketahui lah, semalam suntuk. Kalau dibangunkan lagi oleh Allah semalam suntuk seperti berzikir kepada Allah. Padahal dia tidur. Hanya karena waktu mau tidur dia memulai dengan kebaikan. Kalau dibangunkan oleh Allah sepanjang malam dia seperti orang berzikir beribadah kepada Allah. Kalau ternyata bablas terus mendapatkan kemuliaan. Ada dua model manusia di saat menjelang kematian kita akan menuju kita akan merenungi kubur kita kita akan merenungi perjalanan kita hingga sampai di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kita saat ini beramal baik beramal baik kita saat ini ikhaf tujuannya adalah itu itulah di saat kita masuk di pintu gerbang menuju akhirat yang namanya alam barzah kita ingin dalam keadaan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan alladheena tatwafuhumul malaa'ikatu thayyibeen ada yang dimatikan oleh malaikat yang dicabut nyawanya oleh malaikat orang-orang baik semoga kita tergolong orang ini orang-orang baik yaqulu nasallamu alaikum jadi malaikat datang mencabut nyawa kita sudah mengucapkan assalamu alaikum kesejahteraan untuk kalian hai hey, orang yang menyambung silaturahmi Hei orang yang tidak punya kedengkian Hei orang yang tidak punya kesombongan Hei orang yang memangkas kesombongan Ada sombong tapi dipangkas dilawan Ada dengki tapi dilawan Udkhulul jannata bimakuntum ta'malun Masuklah engkau ke surga Ke surga Allah, diberi kabar gembira Jadi sebelum meninggal dunia itu, malaikat memberikan kabar gembira Jadi dia Kalau sudah mau mati, ahli iman kalau mati itu Buru-buru ingin segera keluar rohnya itu Pengen segera keluar rohnya Karena apa sudah ditampakkan surga. Innal lalina qalu rabbunallah yang berkata Allah Tuhanku. Thumma istiqomah istiqamah. Layak, ini Ini pembuktian daripada iman. Istiqomah Beribadah. Menjauhi kemaksiatan. Tata razzalul malaikat tu malaikat turun. Malaikat turun nanti mencabut nyawanya. Alla taqafu. Hei ahli iman, ahli ibadah yang menjauhi kedengkian. Segala macam menyakit hati. Ya rabballahu ta takhofu jangan takut wala jangan takut wala jangan merasa susah diberi kabar gembira wa absiru bil jannati lati tu'adun tu bergembiralah kalian ini malaikat malaikat yang akan mencabut nyawa memberikan kabar gembira wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun Bergembiralah engkau dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian semuanya Allah. Semoga kita akan ketemu malaikat dengan kabar gembira semacam ini. Kita. Nah ini saat inilah waktunya. Tidak serta-merta saat itu bisa begitu. Kecuali kita punya amal baik. Kita punya kebersihan hati. Yang datang kepada Allah. Bikol bin salim. Hilang dengki. Hilang dendam. Hilang tamak. Hilang hubud Yang ada dalam hubbul akhirah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ini sebelum kematian sudah mendapatkan kabar gembira alakah indahnya. Akan tetapi kebalikannya lihat. Jika hamba-hamba itu adalah hamba yang tidak rindu kepada Allah. Yang tidak rindu kepada Allah. Hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, dendam, kemaksiatan. Allah. Kalau sudah begitu. Wala id, wala Kalau engkau melihat orang-orang yang zalim. Orang yang tidak benar yang enggak pernah memikirkan setelah kematian bi ghamaratil maut saat sakaratul maut wal malaikatu basitu aidihi malaikat menjulurkan tangannya basitu aidi mau mengambil rohnya rohnya itu enggak mau kerana apa terlihat kelihatan neraka rohnya orang yang jahat itu enggak mau keluar akhriju anfusakum keluar keluar keluar keluar akhriju anku dipaksa Al yauma tuzzun adab sekarang kau akan merasakan kehinaan ketakutan itu rohnya orang-orang jahat itu ketakutan lihat jadi kelihatan neraka ditunjukkan ke, apa hukumannya itu ditunjukkan dalam ayat lain fa kaifa ke fa kaifa aidah tawaffat bagaimana mereka itu orang yang enggak benar disaat dimatikan oleh malaikat wadribuna wujuhahum wa adbarahum dipukul Muka belakangnya dipukuli malaikat karena pak rohnya enggak mau keluar. Maksudnya ketakutan rohnya dipukuli begitu, disiksa sebelum disiksa alam barzah. Dzalikabia an-nahum, etta Karena mereka mengikuti makasatullah yang menjadikan Allah murka, ikuti kemaksiatan, makarihuritwaan Allah dan mereka tidak senang dengan amal-amal baik. Alhamdulillah akbato amal kemudian amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran di saat mau meninggal saja sudah capek orang yang punya kemaksiatan, orang yang melakukan keharaman lihat. Ini adalah di awal mau meninggal saja sudah semacam itu, mau keluar dibungkul, dibungkul diamlod, dicakar lima malaikat. Diambil tuh dan dia enggak mau diambil tersiksa saat seperti ini sebelum ketemu malaikat munkar dan setelah itu apa? meninggal lah. Seorang hamba dan gambarkan itu adalah kita yang meninggal dunia. Lihat. Semoga kita golongan yang pertama tadi lihat. Sudah diberi kabar gembira. Lihat. Dan ketahilah kalau golongan pertama tadi yang mendapatkan kabar gembira. Wa lati kuntum tu'adun. Yang mendapatkan kabar gembira tentang surga keindahan. Maka dia ingin buru-buru. Pengen -buru, segera dihantarkan ke alam barzah. Mukaddimah surga. Lihat. Dan ketahilah kalau sudah mati. Coba lihat kita semuanya ini. Semoga kita golongan yang pertama. Lihat. Kita tidak tidak bisa bertutur kata lagi kita mengeluntung di ruang tengah lihat ni, ni akan mengeluntung di ruang tengah ditutup kain putih atau ditutup kain mendengar kabar kabar disebar sana kemari kalau kita adalah orang baik, mungkin orang pada menangis yang menjadi masalah adalah jika orang pada tertawa di kiri kanan kita kalau kita orang baik, kita orang di kiri kanan kita akan mendoakan kita dan menangis karena kehilangan kita, itu kalau kita orang baik dan dinanti oleh malaikat yang memberikan pahala kepada kita. Yang akan membagi-bagikan rahmat. Membagi-bagikan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat itu di ruang tengah. Kita mandi tidak bisa harus dimandikan. Kita mengenakan kain kekapan orang lain yang mengenakan. Kemudian setelah itu kita akan dibawa ke mana? Kita akan harus meninggalkan rumah yang kita banggakan dulu. He. Yang kita bangun siang malam biar tidur. Yang kita bangun dengan uang, dengan keringat kita, dengan jerih payah kita. Lihat. Itu pun harus ditinggalkan dan kita tidak boleh tinggal di situ. Kalaupun kita berpesan kepada anak kita, Nak, aku mau tinggal tiga hari saja enggak boleh, harus segera diberangkatkan nih. Kalau ternyata yang ada di rumah tidak bisa kita bawa, kalaupun kita berpesan, Nak, kasih saya bantal satu saja enggak. Tidak ada jatah buat kita. Cuali itu tanah berapa? 60 kali berapa itu. Itu jatah kita yang jadi kain kafan. Dan kainnya pun sedang enggak bermerek lagi sama orang kaya melarat sama presiden rakyat sama itu kain kafan. Kain kafan, kain kafan itu adalah jatah kita. Kita akan dihantarkan ke mana? Kita akan dihantarkan ke itu tempat. Yang kita akan takut datang ke tempat itu tapi mau tidak mau kita harus dibawa ke sana. Kita harus bersama yang lain yang telah mendahului kita masuk ke tempat itu. Lihat, Kita akan diangkat di atas kepala manusia-manusia. Ini manusia termasuk orang yang sangat mencintai kita pun bergegas mengatakan segera kirim ke sana. Allah, sadari makna ini. Semua akan merasakan ini semuanya. Semua akan merasakan kita akan dipanggul di atas kepala manusia. dibawa ke kubur sana. Tu, lihat. Sampai di sana sudah disiapkan. Lihat liang lahat. Dan kita harus dimasukkan ke tempat tersebut. Siapa yang memasukkan kita? Orang-orang dekat dengan kita. Yang dulu katanya juga mencintai kita. Dan memang kita harus dimasukkan ke tempat itu. Dimasukkanlah kita ke tempat itu. Kemudian setelah kita ditempatkan di tempat tersebut. Lihat. Nih, yang kita sering sombong. Ternyata yang kita sombongkan wajah. Dan badan yang kita sombongkan harus nempel ke bumi. Ini pun harus dibuka. Tempelkan ke tanah. Karena engkau dari tanah. Kita dari tanah. Dan setelah itu apa? Akan ditaburkan air atau debu di atas kepala kita. Kemudian ditumpahkan tanah di atas badan kita. Sampai tertutuplah kita. Dan kita di dalam tanah. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ini loh Yang terjadi setelah itu adalah apa yang kita kerjakan waktu di dunia. Ahli Iban akan menemukan keindahan. Sebelum meninggal diberi kabar gembira. Tempatmu indah. Tempatmu baik. Kalau orang ahli Iban subhanallah di saat seperti itu akan. Di saat ia berada di tempat tersebut. Lihat. Dan memang nanti orang di alam kubur itu mendengar. Sampai terompah sandal orang yang ada di atas kepalanya ia mendengar. Itulah yang disabdakan Nabi SAW. Setelah berada di alam bariz, di, di kubur. Setelah kita berada di kubur. Lihat setelah di kubur. Orang pada pepergian yang tersisa hanya berapa pasang kaki yang ada di atas itu. siapa? mungkin itu anak kita, saudara kita dan sebagainya, ia ya, mendoakan mendoakan dan mendoakan, setelah itu pun mereka harus pergi, dan saat itulah subhanallah, saat itulah lihat wahai ahli iman Wahai perindu iktikaf yang rajin sedekah, yang rajin salat, yang rajin silaturahmi, yang berusaha terus menghilangkan kedengkian di hati, yang berusaha terus menghilangkan kesombongan, yang berusaha terus untuk menghilangkan ketamakan, yang berusaha terus untuk menjaga anak-anaknya, sadarlah saat itu Anda akan menumbuhkan kenikmatan sebelum malaikat munkar nakir datang akan datang kepada Anda amal-amal baik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahasanya ini loh, orang yang punya amal baik akan ditemani amal baiknya. Subhanallah. Sedekahnya datang mengucapkan Assalamualaikum. Dalam bentuk yang sangat bagus yang tidak bisa disifati. Kebagusannya seperti apa. Kalau kita kedatangan orang yang baik wajahnya sejuk, indah, ngayomi. Kita akan merasa tentrem. Bagaimana itu lebih dari itu? Datang dengan bentuk yang sangat indah mengucapkan salam Assalamualaikum. Anda pun menjawab waalaikumsalam siapa engkau? Suara itu menjawab aku adalah sedekahmu yang pernah kau berikan saat itu. Aku adalah silaturahmi rahmimu dahulu. Aku adalah baktimu kepada orang tuamu dulu. Aku adalah kelembutan dan kasih sayangmu kepada istrimu dulu. Aku adalah pengabdianmu kepada suamimu. Terus, amal baik mengurumunia. Amal baik mengurumuni hamba tersebut. Lihat. karena dia di dunia kerjanya amal, amal baik. Amal, amal baik. Amal, amal baik. Kalau punya dosa dahulu, sudah beristighfar di malam-malam Ramadan. Di setiap saat. Tidak terlihat lagi itu kejelekannya. Maka saat ini kita harus beristighfar membongmasi hidup. Agar tidak menemani kita kejelekan tersebut biar yang tersisa hanya kebaikan-kebaikan kita kita lakukan dengan tulus ikhlas kita minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kita untuk beramal baik dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan saat itu amal-amal baik menemani kita Allah indahnya sholat datang menemani kita Assalamualaikum kita menjawab walaikum salam siapa engkau aku adalah sholat malammu dulu yang kau lakukan di saat kita ditemani amal-amal baik kita sudah tenang di alam barzah belum ini kedatangan malaikat baru datanglah malaikat mongkar nakir di saat kedatangan malaikat menggandar nakir maka getailah hamba yang sudah ditemani dengan amal-amal baik ini merasa tidak takut, tidak gentar karena temannya amal baik kemudian malaikat datang tahu Malaikat itu adalah seperti aku sama-sama hamba Allah. Tidak gentar lagi karena punya teman amal baik. Dan malaikat pun menampakkan wajah yang ceria. karena ini adalah orang soleh. Dan malaikat berkata, Wahai hamba Allah yang soleh. Aku tahu engkau adalah hamba Allah yang soleh. Dan aku tahu engkau pun tidak takut kepadaku. Dan aku pun tahu engkau bakal bisa menjawab pertanyaanku. Akan tapi pertanyaan ini harus aku sampaikan. Bahkan dalam riwayat, Ketermasuk Nabi pun akan ditanya. Semua akan ditanya. Ada riwayat para ahli akidah. Maka aku akan bertanya kepadaMu. Maka orang soleh seperti ini yang hadir di masjid ini langsung berkata silakan bertanya oleh malaikat. Pertanyaan apapun akan aku jawab. Dan malaikat mengeluarkan suara manrebukomanabiyukma. Maka belatuk terus pertanyaan siapa TuhanMu. Maka dengan mudah bagi ahli iman untuk menjawab. Karena memang dia adalah ahlinya. Dan setelah itu malaikat mengukar nangkir berkata kepada malaikat pemberi nikmat wahai malaikat pemberi nikmat. Ini adalah hamba Allah yang soleh berikan kenikmatan hingga nanti sampai dibangkitkan di badang masyarakat dalam kemuliaan. Allah. Dan kenikmatan di alam barzah tidak. Kenikmatan di dunia seperti apapun tidak ada apa-apa apapanya dibanding kenikmatan di alam barzah. Kalaupun di Indonesia, di dunia kita semuanya dilayani. Berjalan pun mungkin kita akan digendong kemana-mana. Makan, disuapi, dipijir, di tersiap saat. Tidak ada apa-apa dibanding kenikmatan yang ada di alam barzah saat itu. Ini, ini adalah bagi ahli iman. Ini adalah ahli iman. Lihat. Subhanallah. Semoga kita golongan orang ini. Amin. Akan tapi yang satu lagi. Dikubur yang jauh di sana. Baru ditinggal oleh sanak keluarganya negaranya Bahkan di saat dibawa ke alam kubur pun mereka ketakutan sudah. Waktu dijabut nyawanya ketakutan lihat. Waktu menjabut nyawanya dengan dipukul-pukul oleh malaikat dia sudah tersiksa saat itu. Setelah mati pun akan dibawa ke kubur dia ketakutan dia. Dan di saat dikubur Setelah itu sebelum malaikat mongkar nangkir datang. Ada. Ada yang datang mengurumuninya. Satu persatu datang dengan suara yang menyeramkan dengan bentuk yang sangat menakutkan. Dan tidak pernah ia mendengar suara seseram itu di dunia dahulu. Dan tidak pernah melihat bentuk yang menyeramkan melebih saat ini. Seperti waktu di dunia. Jadi tidak ada. Di dunia tidak pernah menemukan bentuk yang seseram itu. Ia ketakutan. Lalu berkata siapa engkau? suara itu menjawab aku adalah zina yang pernah kau lakukan dan kau tidak tobat-tobat aku adalah riba yang pernah kau makan dan kau tidak sadar-sadar aku adalah solat yang kau tinggalkan dan kau tidak minta ampun kepada Allah dosa-dosa yang dilakukan saat di dunia akan datang dan menjadikan ia ketakutan lihat maka mumpung saat ini ada waktu siapapun yang pernah berdosa melakukan kesalahan apapun takutlah di alam barzah nanti semua kejahatan, semua dosa akan datang, maka mumpung sekarang nyawa masih di kandung badan mintalah ampun kepada Allah dan sungguh Allah maha pengampun sadari makna ini, Allah maha pengampun Allah maha pengampun jangan ditunda esok hari sebesar apapun dosa yang kita lakukan Allah maha pengampun jangan terlambat, di saat malaikat datang yang mencabut nyawa kita, saat itu tidak ada lagi kata maaf saat ini lo sadarlah saat ini, jangan ditunda esok hari semua harus membuat perubahan, ramadhan ini harus kita jadikan bulan perubahan, semuanya berubah dan kalau dosa yang pernah kita lakukan di dunia lalu kita sudah minta ampun kepada Allah tidak akan kita temukan lagi waktu di alam barzah ini kalau sudah tidak ketemukan di alam barzah di padang masyarakat akan lancar yang katanya ada mahsar ribuan tahun hanya akan dirasakan baina zuhri wal asri seperti antara duhur dengan asar kilat menuju surga pun kilat saat inilah waktunya memang kita punya dosa tapi ada kemudahan dari Allah Allah akan mengampuni kalau kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nunggu di alam barzah nanti. Jangan sampai nunggu didoakan orang. <laughs> ya kalau doanya nyampe jangan-jangan dah hijab di dalam diri kita. Jangan nunggu doa dari orang saat ini lo kita minta ampun kepada Allah. Menyiapkan bekal yang bagus untuk memasuki alam barzah ini nanti lihat, datang lagi suara yang menyeramkan siapa engkau, sungguh aku takut dengan suaramu aku adalah sholat yang pernah kau tinggalkan dulu aku adalah puasa yang pernah kau tinggalkan dulu suara seram lagi, siapa engkau aku adalah saudara, aku adalah dosa engkau rebutan waris dulu aku adalah dosa ketengkianmu dulu aku adalah kesombonganmu dulu semua akan kerumuninya dan dia semakin ketakutan semakin ketakutan dan ketakutan dan ketakutan dan di saat seperti itu, lihat kedatangan malaikat yang digambarkan tingginya seperti apa? Besar matanya seperti apa? Sampai digambarkan dalam hadis macam itu. Membawa pemukul yang sangat besar dan ketahuilah suaranya malaikat munkar nakir lebih lantang dari halilintar. Bagaimana? Di saat kita merasa takut, suasana seram mencekam, tiba-tiba ada suara seperti halilintar orang kita di rumah saja dalam keadaan takut, tiba-tiba ada piring pecah saja takutnya kayak apa. Ini dalam keadaan kita ketakutan, tiba-tiba ada yang bersuara, man rabuk. Ini adalah hukuman sebelum hukuman yang lainnya. Ia sudah ketakutan tidak bisa berucap sepatah kata pun, yang ia bisa lakukan hanya ah ah, ah, ah. oleh malaikat langsung dipukul dan ketahilah pukulan ini sampai disebutkan jika digunakan untuk memukul dunia ini alam barzah alamnya lain. Jika digunakan untuk memukul dunia akan hancur dan itu dipukulkan kepada hamba yang bermaksiat. Tidak bisa menjawab, menderumbuk. Tidak bisa menjawab. Ah, ah, ah, manda biuk. Ah, ah, dipukul. Dan setelah disiksa dipukul oleh malaikat mungkar dan nangir, setelah itu diserahkan wahai malaikat pemberi sekta sekta hamba Allah ini. Allah. Naudzubillah. Semoga kita menjadi orang yang selamat. Amin. Dan inilah renungan kita agar semakin matang. Maksudnya kita akan masuk ke tempat ini. Namanya alam barzah. Dan itu pintu akhirat. Kalau enak di alam barzah, semuanya lancar. Sehingga yang namanya alam barzah pintu menuju akhirat. Alam penantian menuju akhirat. Maka yang aman tentram di alam barzah aman nanti di akhirat. Sehingga harus kita siapkan saat ini. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu SWT. Jauhi segala kemaksiatan. Jauhi penyakit penyakit. Dosa-dosa lahir dan dosa-dosa batin. Lebih-lebih dosa batin itu harus terus. Dan mari kita ulang. Tafakur kita, kita ulang nanti. Tafakur kita yang sudah kita hadirkan di masjid ini. Yang, yang tidak mungkin kita ulang karena waktunya mepet. Inilah yang bisa kami hadirkan. Semuanya akan menuju alam barjah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Hei hamba yang ada di dalam masjid. Hei hamba yang ada di luar masjid. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kalau kita minta ampun dengan serius kepada Allah. Pintu maaf Allah lebih luas daripada dosa kita. Akan tapi yang sombong dengan dosa, biarpun dosa kecil. Tidak akan diampuni oleh Allah. Akan datang nanti di alam barjah itu nanti. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita. Maka setelah itu kami seru untuk yang kesekian kali ini. Ayuh berkabung dalam kemuliaan. Terus hadir di masjid-masjid mulia para guru-guru mulia. Dimanapun anda berada. Mungkin ada yang setelah ini mudi. Mungkin ada yang pindah dari tempat ini. Carilah tempat mulia. Yang menjadikan kita selamat. Bergaullah dengan orang-orang yang menghantarkan kita. semakin dekat kepada Allah. Jangan bergaul dengan orang yang memenjuruh kita. Dan juga tadi malam kita sampaikan. yo kita masuk program proyek besar. Yaitu proyek bagaimana wujudkan hidup saling mencintai dengan membesarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu juga mengikat agar kita tidak lepas dari lingkungan kebaikan kami kami tawarkan tadi malam ayo kita bergabung dalam dunia dakwah semuanya punya tugas dakwah semuanya punya tugas dakwah dakwah itu mengikat dan kita punya program dakwah mulai dari pembangunan pondok pesantren yang terus akan berkembang dan kita melibatkan semua orang dan semuanya bisa jadi panitia Artinya kalau bergabung di Al-Bahjah itu semuanya bisa melihat perkembangannya ke apa dan kita ada forum silaturahmi pertemuan dengan teman-teman dan biarpun kami tidak ada mereka teman-teman para pejuang ini memusyawarahkan bagaimana berkembangnya pondok pesantren ada tim dakwah pondok pesantren ada tim ekonomi pondok pesantren. Dan begitulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membuat perkembangan-perkembangan dan kita mulai dari media radio pondok pesantren ada, murni pondok pesantren ada, sekolahan juga ada, media-media dakwah, radio dan seterusnya juga ada dan kami tawarkan kepada semuanya, yuk kita mengikatkan diri kita kepada program-program semacam ini agar kita semakin hari terus semakin dekat kepada Allah karena kita punya ikatan seperti yang dalam hadis Nabi sabadzun yudilluhu yauma ladilla illa dilluh Proyulun kalbu mu ala bil masjidi. Ada orang yang terikat dengan masjid hatinya. Makna terikat dengan masjid bukan berada di dalam masjid saja. Kemana pun mereka perdi pergi, akan tapi hatinya terikat dengan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid adalah untuk jihad di jalan Allah. Masjid adalah untuk beribadah. Mungkin ada yang bekerja cari dua dua wang sebanyak banyaknya. Mungkin di negeri orang sana, tapi hatinya nyambung. Saya ingat saya punya program dakwah yang sudah saya ikar untuk bergabung dengannya. Ayuk bergabung dalam dunia dakwah. Kita perlu pembangunan sebanyak-banyaknya. Dan manajemennya akan, nanti akan jelas. Moga dari manajemen keuangan yang mengontrol adalah semuanya ini bisa melihat manajemen keuangannya. Tidak ada duit masuk nanti kepada si fulan. Apa kia ini atau ini enggak ada. Semuanya akan dilihat oleh semuanya. Dan nanti perkembangan ekonominya pun diserahkan kepada semuanya untuk bisa mengontrol secara baik dan benar tujuannya apa? memperbanyak kawan makanya semakin banyak kawan berarti semakin banyak rombongan-rombongan keselamatan ini Ini yang bisa kami tawarkan untuk menyempurnakan program, jangan sampai nanti bingung apa seharusnya yang aku lakukan tidak harus kita banyak sujud, rukuk terus agar tapi ternyata program kemanusiaan membangun bangsa ini juga termasuk bagian ibadah yang tidak ada putus pahalanya, justru itu ibadah yang lebih besar manfaatnya, kenapa? manfaatnya muta'adiyah manfaatnya adalah tidak kepada diri sendiri berjuang dakwah lebih bagus daripada yang namanya haji dan umroh. Sebab haji dan umroh adalah untuk peribadi. Akan tapi pun kita perlu menuai kerinduan dengan haji dan umroh. Tetap butuh. Akan tapi ada sebagian orang yang hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Belum pernah berfikir bagaimana beribadah yang lebih besar manfaatnya. Ada orang kelihatannya solatnya hanya pas-pasan saja. Solat fardu tambah qobliyah ba'diyah. Solat duha dua rakaat saja. Malamnya hanya lima rakaat saja. Setelah itu dia bekerja membaca Al-Quran sehari satu lembar dua lembar setelah itu dia bekerja cari uang ibadahnya enggak banyak akan tapi dia cari uang-uangnya untuk apa? untuk berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW maka dia bisa saja melampaui, melewati menyalip para guru-guru mulianya atau kiai-kiainya kerana ketulusan yang ada di dalam hatinya ini saja bisa kami hadirkan semoga pertemuan ini betul-betul mempertemukan hati kita juga bukan sekedar pertemuan jasad dan masih ada insyaallah pertemuan selanjutnya dan insyaAllah Allah ini menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW hidupkan hati ingat kematian ya. Kalau orang selalu ingat kematian hidupnya akan indah. Enggak akan dolim kepada istrinya, enggak akan dolim kepada saudaranya, enggak akan dolim kepada bawahannya, enggak akan dolim kepada atasannya. Semua akan semakin indah karena dia ingat bahasanya. Semua yang aku lakukan akan aku petik nanti di alam barzah sebagai mengkoddimah kehinaan kalau itu hina sebagai mengkoddimah kemuliaan kalau itu mulia ini saja, mari kita lanjutkan dengan serata sebeh dan untuk sepanjang hari raya idul fitri yang ingin ziarah uh, ke pesantren setiap pagi sampai sore, setiap hari sepanjang bulan hari raya kita tidak akan kemana-mana, biasanya tanggal 6 kita sudah pergi, kita tidak akan kemana-mana sepanjang 7 hari ini jadi boleh mulai pagi Uh, sampai sore, pagi sampai sore Bolehlah kita silaturahmi jasad ya Tapi jangan lupa, terpenting dari itu apa? Silaturahmi batin, tidak datang ke pondok pun Tidak apa-apa, tapi asalkan jangan lupa Doakan kami agar selamat ya. Kita tidak pernah mengabsin, ini tidak datang Tidak ada ngabsen itu ya. kok siapa ngabsen? Jadi kalau ada orang tidak bisa datang Tapi doanya yang nyampe Kita tidak membiasakan dengan rutin dohir Akhirnya datang ke pondok, tidak enak Saya sudah ngaji kok, tidak enak Tidak ada alasan, bukan tidak enak tapi kita datang karena ingin bertatap muka untuk bisa saling dekat hati, bukan basa-basi, enggak enggak laku basa-basi di sini ya. Enggak laku basa-basi. Kalaupun enggak bisa ketemu, cukup mendoakan mendoakan dan mendoakan insyaallah itu menjadi sebab kita bertemu nanti insyaallah di surga. Saya kami karena ketulusan Bapak Ibu yang berdoa untuk kami, Bapak Ibu menjadi ahli surga, lalu kami didoakan saya akan dibawa kepada surga Bapak Ibu semuanya. Kami tidak punya surga, tapi surga saya dibawa ini semuanya. Kalau ini semuanya. Mendengar apa yang kami sampaikan. Yang baik semakin baik. Yang tidak baik menjadi baik. Nanti akan dicatat. Eh, saya ini. Sebab itulah. Maka kami insyaAllah akan juga selamat ya. Ini saja semoga ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Di Yub Alam Barzah. Di Badang Mahsyar. Siratul Mustaqim hingga surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan dengan salat tasbih. Dan suka Allah. Dan jangan lupa besok kita ada akun Memang ada syiar menghidupkan malam hari raya agar tampak bahasanya idilo Islam. Idilo adalah kebesaran agama Nabi Muhammad. Takbir di luar. Kalau ini takbir kita keliling tapi tidak dengan hura-hura. Kita rubah. Ada banyak kesunatan. Kita disunahkan kalau solat sunnah ini faedah juga. Kalau solat sunnah itu selagi tidak mengganggu yang lainnya jangan menempati satu tempat. Kalau masjid lagi kosong, sholat sunnah pindah dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Namanya takfirul bu'ah. Buka. Memperbanyak tempat itu memperbanyak saksi untuk ibadah. Jadi kalau di rumah, sholat jangan hanya di musolah. Mungkin di depan dapur, mungkin di ruang tengah, mungkin di sini. Perbanyak tempat. Kan pakai sajadah. Kalau tidak pakai sajadah, rumah kan suci. Memperbanyak saksi nanti di akhirat. Aku pernah sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini. Memperbanyak saksi. Ibadah itu penting. Jadi sampai dikatakan, fil ibadah, maka dimakruhkan, menempati satu tempat dalam ibadah sunnah Jadi kalau ibadah sunnah menempati satu tempat itu adalah apa? kurang besar Pak, Ilha. kurang banyak saksi tempatnya. Memperbanyak tempat itu sunnah jadi, jadi mudah orang, mungkin yang di warung-warung sebentar lah, mau lagi kosong, Allah Akbar. Warungnya jadi saksi nanti digunakan untuk salat. Kemudian apa? Nah, nanti insyaallah malam lebaran itu di samping kita bertakbir di jalan, kita akan masuk ke masjid-masjid. Dan masuk masjid, kemudian di situ kita melakukan salat minimal 2 rokaat dan 4 rokaat Cuman semakin tahun kan semakin banyak biasanya semakin berkurang masjid yang bisa dikunjungi, dulu pertama kita bisa sampai 15 atau 17 masjid tak tahun berikutnya 15 masjid tahun kemarin cuma 10 masjid karena semakin panjang jamaknya, gak apa-apa Angka nanti diperbanyak saja solatnya dan nanti para wanita ibu-ibu, bapak-bapak adik putri dijaga, yang gak pakai makram sudah gak usah pergi, solat di rumah saja karena apa? menghidupkan malam hari raya idul fitri disunahkan, ini sunnah di atas sunnah Menghidupkan malam hari raya Idul Fitri adalah sakit sunnah. Sampai disebutkan oleh para ulama, bahasanya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, maka tidak akan mati hatinya di saat hati orang pada mati. Orang dengar nasihat susah gara-gara menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, maka mending mudah dengar nasihat hidup hatinya. Jadi menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan berfakir itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita masuk ke masjid-masjid, kemudian setelah itu kita melakukan solat. Kalau dapat masjid 10 saja kemudian kita bisa sholat 4 rokaat 4 rokaat kali 10 berapa? 40 rokaat, coba di rumah suruh sholat 40 rokaat keburungan tok bantal yang manggil tuh, atau televisinya malam lebaran ramenya yang menggoda jadi kita di jalan, nanti mulai jam 8 setatnya ada di masjid, awam omar pesantren al -Bahjah. kemudian keliling kalau hari raih idul fitri, kita arahnya ke arah sini dulu ke arah kali tanjung sini karena biar kita berlawanan arah, harus, harus mudik kalau hari raih idul Adha dibalik di sana kita masuk masjid, sholat dua rokaat. Nanti bisa, sudah tim sudah menyiapkan bapak-bapak di tempat tertentu, ibu-ibu tempat tertentu. Sholat dua rokaat, minimal empat rokaat. Setelah itu kita berjalan sambil berdikir, bukan hura-hura. Berdikir, takbir, sampai masjid berikutnya, masjid berikutnya, masjid berikutnya. Dan nanti ada tausiah sedikit-sedikit. Di sini biasanya ada tausiah. Di masjid yang mencukupi nanti akan ada tausiah. Tidak apa-apa, semakin besar jamaahnya, semakin besar syiarnya. Dan syiar sendiri itu termasuk ibadah. Jadi kesunahannya, syiar kesunahannya takbir takbir kesunahan yang menghidupkan malam hari raya kesunahan memperbanyak tempat saksi ibadah kesunahan kita oh, masuk banyak kesunahan di situ, insyaallah jadi itu akan kita jadikan budaya yang memang sebetulnya sudah ada dari masa ke masa dan dulu pernah ada di kampung-kampung akhirnya akhir zaman ini sudah mulai hilang dulu di kampung masih ada, pakai oncor pakai ini, itu memang hakikat -hak sunnah menghidupkan malam hari raya, cuman waktu itu belum dibarengi dengan yang lainnya, mungkin kita akan ini membuat satu budaya yang baik yang yang sudah ada pada ulama terdahulu tapi sudah banyak mati, kita hidupkan kembali. Dan insyaAllah seperti itulah. Makanya, kalau sudah hari raya, selagi belum menjadi tradisi yang kuat sekali, kita belum meninggalkan. Kita banyak panggilan pengen, ada orang kita ziarai hari raya di sana. Tidak, kita tidak akan kemana-mana. Sepanjang 10 akhir bulan Ramadan, tidak akan keluar kemana-mana. Ini saja semoga kita terus dalam istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Yang menyaksikan kami saat ini ya Allah Yang maha kuasa, yang maha kasih Yang maha mengetahui keadaan kami dan keadaan hati kami ya Allah Yang mengetahui segala kesalahan kami ya Allah Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah yang setiap hari bertambah, Ya Allah Dosa kami, Ya Allah Di rumah kami, kadang kami berbuat dosa Di jalan-jalan kami berbuat dosa Di tempat kerja kami berbuat dosa, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Ya Allah, hanya engkau yang bisa mengampuni dosa kami Jangan sisakan sedikitpun, Ya Allah Dari dosa-dosa itu, Ya Allah Ya Allah, engkau mahat tahu, Ya Allah Engkau mahat tahu tentang dosa kami Yang kami tidak bisa sebut satu persatu akan tapi sungguh, engkau bahat tahu, Ya Allah. Tidak ada yang luput dari pandanganmu, Ya Allah. Dosa kami, Ya Allah. Dosa kami, Ya Allah. Kami takut di alam barzah membawa dosa itu, Ya Allah. Kami mohon hapus saat ini, malam ini juga, Ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih besar, Ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami. Ampuni guru-guru kami semua, Ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami, Ya Allah, kecuali engkau sudah ampuni dosa kami. Kami takut saat kau cabut nyawa kami, kami masih punya dosa. Kami akan ketakutan, Ya Allah. Kami ingin, Ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami bergembira, Ya Allah. Kami senang, Ya Allah. Kami mendapatkan kabar gembira ya. melalui malaikat-malaikatmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, Ya Allah. Kesombongan ya Allah Jangan sampai karunia yang kuberikan kepada kami Menjadi sebab kami sombong ya Allah Jauhkan kami dari sombong ya Allah Engkau lah yang memiliki hati kami Dan menguasai hati kami Jika ada benih-benih kesombongan di hati kami singkirkan ya Allah Gantilah dengan ketawa Tuhan Dan jauhkan kami ya Allah Dari dengki ya Allah Jauhkan kami dari dengki ya Allah Dengki kepada saudara kami Dengki kepada sahabat kami Iman kerja kami Allah jauhkan kami dari kedengkian Ya Allah Dengki sesama ustaz Ya Allah Jika ada di antara hati kami Di antara kami yang punya hati Dengki yang tidak senang Dengan kegembiraan orang lain yang bertepuk tangan atas musibah orang lain Karena kedengkian di hati kami Kami mohon ya Allah Bersihkan hati kami dari kedengkian Dan jika ada orang mendengki Karena keberhasilan kami Berikan kepada orang tersebut Seperti yang kau berikan kepada kami Dan jika ada orang yang berhasil Lalu kami mendengki Kami mohon bersihkan hati kami ya Allah Dan tambahkan keberhasilan orang tersebut Dan kami ya Allah Jauhkan kami ya Allah Dari kerakusan Kerakusan terhadap dunia dan pangkat ya Allah kami mohon ya Allah, Siapapun yang Kau beri dunia dan Kau beri pangkat, jadikan pangkat dan dunia di tangan mereka, jangan sampai pangkat dan dunia di hati mereka ya Allah. Jadikan ya Allah siapa yang Kau beri dunia, yang Kau beri harta ya Allah, jadikan harta di tangan mereka, jangan sampai harta mereka menguasai hati mereka ya Allah. Kami ingin ya Allah menjadi hamba-hamba yang di dunia ya Allah baik dan di akhirat baik dan jauhkan kami ya Allah dari teledor mendidik anak-anak kami. Kami mohon anak-anak kami ya Allah ada di antara kami yang belum bisa membawa anak-anak mereka kepada tempat yang mulia kami mohon bimbing mereka Ya Allah anak-anak kami Ya Allah anak-anak kami yang saat ini terlihat di wajah, di mata kami Ya Allah, itulah Ya Allah anak kami yang ada di sana Ya Allah anak kami yang pertama, yang kedua dan seterusnya, ya anak-anak kami itu Ya Allah keempat, ke ketiga, keempat kelima, enam, tujuh dan yang punya anak banyak, semua Ya Allah anak-anak kami itu Ya Allah jaga mereka semua Ya Allah Jaga mereka semua Ya Allah Dan tumbuhkan kecintaan kami kepada mereka Cinta yang sesungguhnya Bukan cinta yang tertipu lalu menjerumuskan mereka Kami ingin mencintai anak-anak kami dengan sesungguhnya karenaMu Ya Allah Keluarga kami Ya Allah Hidup rumah tangga kami wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dalam cinta karenaMu ya Allah jauhkan ya Allah. dalam cinta karenaMu penuh dengan pengabdian dan pengorbanan jauhkan kami dari bermusuhan dengan saudara jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi sungguh yang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi biarpun umroh seribu kali haji seribu kali Ya Allah mereka adalah ahli neraka. maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ada yang berebut waris ya Allah kami mohon Berikan kesadaran untuk mengembalikan kepada yang berhak Ya Allah, dan cukupkan riski mereka Sehingga tidak perlu mengambil milik saudaranya Dan jauhkan kami dari mengambil miliknya orang lain Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu Yang saling mencintai karenamu yang ada di tempat ini dan di luar sana. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, jauh dari dengki dan dendam Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Kami mohon Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan, baik yang ada di dalam masjid atau di luar masjid. Jika ada di antara kami hamba-hambamu yang masih berada di kubang kehinaan Ya Allah. Jika ada di antara kami yang ada di dalam masjid atau di luar masjid sana, yang masih sering melakukan kemaksiatan, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran. Yang masih sering meninggalkan sholat, jadikan ahli solat yang masih sering membiarkan meninggalkan puasa jadikan ahli puasa ya Allah yang sering makan makanan haram gantilah dengan yang halal ya Allah sungguh gua maha kuasa ya Allah kami sungguh tidak rela baik yang ada di dalam masjid atau di luar masjid yang mendengar suara ini siapapun yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah kami tidak ingin jika ada di antara mereka yang masuk nerakamu kami ingin mereka menjadi ahli surga dan siapapun ya Allah dari kaum muslimin kami tidak ingin mereka masuk nerakamu kami ingin mereka menjadi ahli surga-Mu ya Allah berikan kesadaran bimbingan ya Allah muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami khusnul khatimah ya Allah saat kau cabut nyawa kami ya Allah kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah sehingga kami meninggalkan dunia membawa iman ya Allah kau hapus dosa kami ya Allah sehingga kami disaat situ ya Allah di alam barzah ya Allah kami akan ditemani dengan amal-amal baik kami ya Allah dosa kami tidak ikuti ya Allah sungguh sangat mengerikan di alam barzah bagi yang tidak punya iman Sungguh mengerikan di alam barzah bagi yang punya dosa riba, dosa meninggalkan dosolat, dosa zina, dosa derhaka ke orang tua. Yang punya dosa akan sengsara di tempat itu, Ya Allah. Jauhkan kami dari kesengsaraan di alam barzah. Jauhkan kami dari sengsara kelak di madang mahsyar, Ya Allah. Jauhkan kami dari sengsara di sirat. Jauhkan kami dari neraka jahanam Ya Allah. Kami, Ya Allah, jauhkan dari itu semua, Ya Allah. Seperti engkau telah engkau kumpulkan di sini, kumpulkan kami kelak di surga, ya Ya Allah. Seperti engkau pilih kami saat ini untuk berkumpul di sini, Ya Allah. Atau mendengar suara ini, Ya Allah. Maka pilih kami kelah untuk menjadi orang yang selamat di alam barzah, selamat di padang mahsyar, selamat di siratul mustaqim, mustaqim hingga masuk surgamu, Ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon Ya Allah ya Allah pertemukan kami dengan saudara-saudara kami dalam cinta karenamu Ya Allah pertemukan kami dalam program kemuliaan untuk berjuang di jalanmu Ya Allah pertemukan kami dalam Ya Allah dalam program dakwah dan menuju keriduanmu Ya Allah agar kami semakin bermanfaat di dunia ini ya Allah siapapun yang ada di tempat ini Ya Allah apakah mereka yang punya pangkat, yang punya harta, yang punya tenaga Ya Allah pun kumpulkan mereka dalam perjuangan di jalan kekasihmu Nabi Muhammad agar kami tidak lepas dari kemuliaan ini ya Allah, agar kami tidak jauh dari kemuliaan ini ya Allah kami ingin menjadi pejuang-pejuang kekasihimu Nabi ya Allah, ke Nabi Muhammad kami ingin berjuang di jalanmu Ya Allah maka kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami Ya Allah yang telah membantu perjuangan kami saat ini berikan kepada mereka semua ketulusan keikhlasan Ya Allah, ketulusan keikhlasan, jangan sampai mereka tidak melihat amal baik mereka, dan kami mohon Ya Allah, datangkan bersama kami Ya Allah, kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa membantu Perjuangan, pembangunan, pesantren dakwah dan seterusnya ya Allah Yang kau maha tahu rencana-rencana mulia kami Allah Kirimkan bersama kami orang-orang Tulus, orang-orang ikhlas ahli surgamu Ya Allah Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah Kami ingin buka hati kami ya Allah Berikan kesadaran kebahagiaan hati kami Untuk bisa bergabung dalam program kemuliaan ini, ya Allah Jauhkan kami dari kekikiran Jauhkan kami dari kefasikan jauhkan kami Dari segala yang menjauhkan kami darimu ya Allah Kami ingin menjadi hamba-hamba mulia Di dunia dan di akhirat, bahagia di di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Baik di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang, Ya Allah. Yang masih berada di dalam pekerjaan yang haram, gantilah dengan pekerjaan yang halal, yang berbibersih, Ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah berbuat jahat kepada kami, ya zalim kepada kami, menfitnah kami, yang menggunjing kami. Kami mohon ampuni mereka, Ya Allah. Berikan kesadaran, Ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mendendam, Ya Allah. Dan sungguh kami tidak rela kalau mereka masuk neraka, karena mereka juga umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan hentikan mereka dari gunjingan dendam dan beya, dan zaliman uh, ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. khatimah, mati dalam keadaan iman, iman dan kami mohon ya Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin di negeri ini ya Allah. Kaum muslimin di negeri ini ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus, pejuang-pejuang yang tulus, pemimpin-pemimpin yang tulus karenaMu ya Allah dan sungguh Maha Kuasa dan berikan pertolongan kaum muslimin yang ada di Palestina ya Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin yang di Palestina ya Allah yang meninggal angkat mereka menjadi syuhada syuhada ya Allah yang masih hidup berikan kekuatan ya Allah kekuatan ya Allah kekuatan ya Allah dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami ya Allah dia saat kami ya Allah saat jika Allah kelak kisah engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin kau cabut nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami kami ingin saat kau hendak mencabut nyawa kami setelah panjang umur kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami seperti ini kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca al quranmu kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridha ya Allah ya Allah kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau telah mengampuni kami ya Allah Dosa kami ampuni semua, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Kami takut hukuman dosa kami yang itu, yang itu, ya Allah. Bahkan ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya. Dengan mata kami, telinga kami, atau dari anggota tubuh kami. Dengan hati kami. Padahal kami ngerti itu haram dosa. Tapi kami masih melanggarnya, ya Allah. Maka kami mohon malam ini, detik ini. Mudahkan kami itu meninggalkan dosa itu. Dan ampuni kami, Allah. Anggannya dengan pertolongan-Mu kami bisa meninggalkan dosa. Hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa melakukan ketaatan. Maka kami mohon, bantulah kami untuk itu semua, Ya Allah. Bantulah kami untuk taat, bantulah kami untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ya Allah ampuni kami semua, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, kelaksaan kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, Ya Allah, hatiya. Hati kami ya Allah, hati dan lidah kami ya Allah, hati kami dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.